اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن غر كريم والفاجر خب يخب لئيم رواه احمد والترمذي وابو داود حدث دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رويته عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضي الله تعالى عنه الپیغمبر علیہ الصلات والسلام ارشاد مبارک را نقل کی کہ قال پیغمبر علیہ الصلات المؤمن غرر کریم مومن سڑے جیوی غرر اغسدوی کریمن اے پماند شریف یعنی بزرگ اور نیک وی والفاجر او فاجر ومنافق خب اغا دو ورکون کې یعنی بخیل وی لئیم او بدخوی وی په دې حدیث مبارک کې دوستانو پیغمبر علی صلاتو والسلام د مؤمن او د فاسق او فاجر یعنی منافق پہچان مونټرخه مومن چوي پیغمبر اسلام فرمایي اغه ساده وی او نیک وی او داغه په مقابله کې منافق او فاجر شوي نو اغه مکار وی دوکا ورکون کې وی او دا رنگ بد خو یوي کې دوستانو الله پاک دا صفت اخو دے دے مومن ل الله پاک دا ایمان رڼا ور ده دا ندی په خلق باندې خګمان کئ مؤمن وی جسنګ غزې ما دا سي په داخله کې په خلق باندې خګمان کئ نو دا هغه خګمان د وجې نکلا کلا دې دوګه شي ساده وی او د دپه مقابله کې کم مناف چېي چونک اگر ک خپله رامیتو کوي هغې د خلکو په با رایتو بانیم خبر ووي دی د وججهغه ډیر مکارو شتا ووي دی وج نه پیبره للیصلات سلام د مومن دغه پیچان خوودلی ده خو د دی دا مطلب نه دی دوانو چې نو اوو دا مومنغ به ب وکوفه ووي که مکل مومن لا الله پاک خپل د ایمان یو ورنا ورکړي پیغمبر علی اسلام فرمای چې مومن لکه مخکی روایتو کې مونږ پیژوي دي چې هغه بیان کړو پیغمبر علی اسلام فرمای چې مومن د یو سورينا دوزل نه خوڑل نه کیږي مطلب دا دی چې کمزې کې د ټکو خوري ځای کې د بیا او خيار شه دغه رنګ د روم بادشاہ په مخ کې یو دا امیر المؤمنین ومری فاروق رضی اللہ <سؤال> تعالی <سؤال> عنہ صفت بیان دی امیرنا زبن امیر المومنین یعنی عمر فاروق چې دی لا یخدعوا چې دو کنه ورکی ولا یخدعوا خو خیارم دومره دی چې دوک کیږي نه د سوکا غسنه دوک کی دوک کولی نه لا یخدعوا وله یو خه ینی امیر مییر مومنین اغاله نهسووک د کووررکی شي او نه په خپله باندې چا سره دوکه کوي نو مویل له خو خابیا هم په کار ده خو بعض او قات دښګمان د ووجه دی کله کله دوک وخورري لکه اوندغه مریفاو رضی الله خوپ لا مطعلق را ځ ید چې کم ولا ملی دلو چې مونس ب کولو هغه به ازادولو وطجز ته اعزادي و چا دل چې کې شي دی په منزه تاله دوکتر کې س په مخکې موځ کوي نو وم رضاوک رضی الله تعالی هو او فرماید چې د موږ له د الله د وجنه یعنی د الله په عبادت باندې دوه کرا کوي نو موږ به د مطلب دا دی کده د الله رب العزت غي عبادت من کړه ولینو مال <سؤال> بیا دوه خوړل په کار دي چې زه دې آزاد دوستانو حدیث مبارک مطلب دا دی المؤمن غیر مومن ساده بزرگ وی یعنی نیک وی او د غران او فاجر سړی خب لئیم اغه بد بخیل او بد خو وی یعنی مکار وی اغه له هر طریقه ورزيدو کې کی د خلکو صلا او مومن چې وی غسی د ساده وی رواه احمد و ترمذی د دې حدیث مبارک روي کړي دی امام احمد او امام ترمیزی وأبو داوود أو إمام أبو داوود هم دا رواية رانا كالكريد وعن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون حينون لينون كالجمل الآنف إنقيد إنقاد وإن أنيح على صخرة إصطناخا رواه الترمزي مرسلا لحظة مكحول نا روايتي حظة مكحول تابعي دا, دا, دا روايتي دا صحابین را نکل کئی او منس کی دا صحابی ذکر نشتر دا سی حدیث را حدیث مرسل ویلے کی گی وعن مقحول قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دا حضرت مقحول روایت تے اغیر دا پیغمبر علیہ السلام ارشاد مبارک را نکل کئی پیغمبر علیہ السلام وفرمائل المؤمنون مومنان حیینون دا نرم مزاج والدی لینون او دا غیب کې کی دا پرون دین مخه روایتو کې مونږ دا غي وضاحت کړیو حيين او لين لقدین مخک د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت کې مونږ ویلو على كل حيين لين دا وصمه وضاحت کړیو حيين او لين هغه چاته ویلې کېږي چې داغه په طبيعت کې نرمي وي هغه خوش اخلاق وي هغه د غرور او د تکبر نه پاک وي هغه کې عاجزي او دغه درن داغه په طبیعت کې نرموي حينون لينون تقریبا دوانه یو باندې راځي چې داغه په طبیعت کې نرموي داغه په مزاج کې نرموي نرم مزاج او نرم طبیعت ولوي کل جمل الانفي بشاند هغه اوخه یغه په ځوان کړي شوی وی الانف د انف نه د انف پوزیتو وی لګي د زګورې دوستانو د baseX نه ته پوزا کې پيزوان مو اچولې شي نو د کلمه غته پيزوان مو شي و غزانور پيزوان کړي شي نو داغه پړې چې تا نیولې وین چې کوم طرف ته تر وانی رواني کوم ځای کې توودلې هغه مودلې کوم ځای کې چې تکینه غزانور هم تر سره نو مراد هغه اوخته چې هغه کې پړې اچولې شوی وی انقدا انقادا كچري غروان وليشين وغروانشي وان انيخا على صحره استناخا او كچري غكيني وليشي پيوتي گباني استناخا مطلب دادي دوستانو د مومن پتابيت کي د مومن پتابيت کي الله پاکي خوذرا مومن دي تگوني دل تدا دلته دا پیغمبر څخه حکم دی دلته الله پاک موږ ته کومه طریقه خود لري دلته پیغمبر علی اسلام کومه طریقه خود لري د مؤمن په کې تابعداري وي دلاو د الله رسول خبره منل لکه یو اوخ چې خپل مالک روان کړی وي نو هغه مالک چې رواني اوخ ورپسې روانيږي هغه مالک چې اودريږي اوخ اودريږي مالک چې ځښت کې اوخ الته کې نه نو دا مطلب د مؤمن دی چې د مؤمن په کې الله پاک تابعداري خدای ته تا الله د الله پیغمبر حکم کوي مؤمنه دا کار وکا کوي ای مؤمنه د دینه منشه نوغتینا <سؤال> مونکي گین نو سنگا چې د اوخ مالک ځان بس اوخ روان کړی وي هغه تابعدار وي د قرنګ د مؤمن په طبیعت کې اطاعت او تابعداري پکاره ده چې سنگا هغه اوخ روان شي او خو بس رواني کې مالک او دغه اوخ چې سنگا د هغه د اوخ چرته کې نه د هرنګ د مؤمن په طبيعت کې اطاعت او طاوبداري الله ی خددا الله د اطاعت او طاوبداري مونتره کوي بعض وخت کو انسان دوه کشي د الله او د الله د رسول حکم ته ونګوري حالن کې په حرم او قبا نه د الله دله د رسول حکم ته تل په کاردي په دی مخبانې ما ته الله سوی د لا پیغمبر سوی په دی موقببانې الله ته کم طریک خودلی دا د لا پیغمبر غمبر ما ته کمه طره خودلی ده د الممنونه هینونه لهینون د مومن پهطیت کې لا پاک نرمې خودی دا نرم مزاج دی نرم خویا دی. کل <سؤال> جمل الانفي بشاند غوخ چې غپه زوانی کړې شوی وي انقاده انقاده کچري مالک را وادي نو غره وانيږي و ان انيخ على صحره الاستناخ او کمالک کيني دا اوخ نو غزي کې کی کيني رواح الترمذي مرسلا ذي حديث مبارك روایت کړې ده امامي ترمذي وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم الذي يخالط الناس و يصبر على آزاهم افضل من الذی لا يخالطهم ولا يصبر على آزاهم دا حضرت عبدالله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رویت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبدالله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا اسلام علیہ السلام ارشاد مبارک رانکل کی قالا پیغمبر غمبره د سره تو اسلام فرمیل المسللیمل لې اغ مسلمان یو خالتونناسا چې غې د خلکو سره تعلوکات ل یو خلکو سره اوسیږي یصلوله ضا هم او د خلکو د طرف نه د تکم تکلیف میلاږي په غیبانې صبر کوي افلو د سړی ډیر بهتر دی ډیر دی منلهزی د هغه سړ نه لا يخالطهم چهغه د خلق سره تعلقم نساتی ولا يصبر على ازاهم او نه دغه په تکلیفونه باندې صبر کوي په دې حدیث مبارک کې دو کس مسرې پیغمبر علي السلام ذکر کړ یو سره هغه د خلق سره او سیږي خلق سره تعلق لري خلق ته د حکم کوي د بدونه نیکي ب امر بیل معروف او نه یا نمونکربانې چې خلک نیکې ته را او د بددو ن منې کوي خلک ورته بې رددي مووي دی په اغه بد ر باې صبر کوي او خلکو سره دغه یو تعلق سات او خلک نیکې طرته را یو دا سړی دی یو اغه سری دی چ هغه د جممات په یو ګټ کې ناست دی او شپوررض دله عبات کې دی د ځان فکر کوي خو نور نرو خلکو فکر نه نور خداده چاته طرف تکلیف میلاوی کی بس خپل عبادت کی مشغوله دي نو پیغمبر علی و سلام فرمایي چې په دې دواړو سړو کې دا پهلنې سړې ډېر به تر دیولي چې هغه د خپل ځان غم هم کوي او ځان سره ګیر چې هر ادم هغه غم کوي خلک نه طرف خرابلی دا بدون ایمانه کې دوستانو دا دنیا قانون دي چې چاته د نه کوي حکم کوي دا بدون ایمانه کې ی دې شیا ګټه هغه ممکن سره بدرد رموي گریوان تلاسم دروازه کنزلیم دته وکی سپیړم درکی خو په هغه ټولو باندې ته صبر ک او بل هغه سړی دې چې بس صرف د ځان په فکر کې ان خطې دې بس کامیاب شم نو دایات دوستانو ستانو الله پاک ددا طریقانه دخوا چې صرف د ځان فکر کې او د نور خلق <تصفيق> فکر نک هلن کې دی اخیری امت لا چې الله پاک کم ورواله کم فضیلت ورکړې دې هغه د دی وجینا چ دې په دازانم غنکې د دا نورو خلقو به کم کوي کنتم خیره امته او خرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر قران کې الله فرمای چې تاسو یو بهترینه امته تاسو د دې لپاره پیدا کې شوې چې تاسو بخلق ته تا د نیکو حکم کوي او د بدونه به منی کوي د بنی اسرائیل یو علاقہ باندې د لذ ظرفه د عذاب فیصله وشله جبرایل علی السلام ته الله پاک فرمای چې لاړ او په دغه علاقہ باندې عذاب راولا. بر ل سلاتو وسسلامدان لا نه تپوس ک چې عرابولی په دغه علاقې کې غوستا ډېر یو نیک بنده ده دا نیک بنده بندا چې هغه سره د مصليح نه را نه شپه ورستا په عبادت کې مشغول اي الله رب العزت والتعال او د ټولو نه اول هغه علاقہ د ټولو نه اول باغبان عذاب را ولا ولي خو نه په مصلی باندې ولاړ دي او غیر چا پیر هغه سره ګناهونه کويږي د دغه خلکو قوم دي سره نشته دي نو دی حدیث مبارک کې دغه فرمای پیغمبر اسلام چې هغه مؤمن چې هغه د خلکو سره واسطه لري د خلکو سره تعالو او خلق غت بدی ردی و یو پاغي باندې صبر کړي پیغمبر علي اسلام فرمایي چې دا سړی ډېر بهتر دی دا هغه سړی نه چې هغه د خلقو سننه تعلق لري او دا غره نه د خلقو د طرفه تکلیف ملاوي کی بدی ردی ویل کېږي نو دا پهلنې سړی دا کنه ډېر بهتر دی دا دې حدیث مبارک دی یو دی امام ترمیزی او امام ابن ماجه وعن سهل بن سعد وعن سهل بن معازن رضي الله تعالى عن أبيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كزم غيظا وهو يقدر على أن ينفزه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء رواه الترمزين هذا حضرت سهل بن معازن روايتي أو دائد خبل بلار حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت را نقل کړي پیغمبر علی اسلام و فرمایل من کظم غیظا چا چې خپل غوسه تیر راکړل یعنی بعض اوقات انسان ل غوسه ورشي او د الله پاک دا تا قوتم ورکړي چې هغه غوسه کی چا ته بده را دیو نه وي ل چا غریوان ته لاس وانه چا ته کنزلی ون کی دی غوسه تیر کی او هو یقدر او دې دا قوت او طاقت لري ای ينفذه چ دې په دغه غوسه باندې عمل وکې یو سړی دی هغه په یو خبر باندې غوسه شول او د دې د تا قوت شتدم چې د خپل غوسي هغه اظهار وکې د خپل غسی عمل وکې دمر تا یو هغه سړی دی غوسه ون شو څوک له نشي هغه سړی غصه او یو سړی دی چې هغه غوسه وشو د هغه د تا قوت چې هغه خپل غوسه باندې عمل کولې شي ودا غيب او وجود دغه غوسه تی رکی پیغمبر علی السلام فرمای چې دا سړی به په ورځ د قیامت الله پاک, پاک, پا پاک را وغوړي د ټول خلکو په مخ دا سړی بل الله پاک په دربارته را وغوړي نو په دې کې یو خبره خدا راغلا چې د خلکو په مخ کې به الله پاک را وغوړي الله پاک بدل عزت ور کوي چې دا هغه سړی دی چې د خپل غوسه قابو کړی و پیغمبر علی السلام فرمای چې پهلوان هغهه نه دی چغ په میدان کې خلق را غور زبون په نظر کې خو پالووان <سؤال> نهه دی چې کوش کې سړی لغاه ور ک په میدان کې را غورې پیغمبر اسلام فرم پلووان دا نه دی پالووان هغهه دی چې د غص په موکبان دیدي خپله غصه تتیره کې بس خاموشي اختیار کې په دغه موکان دی او قآ هم د مومنانو دغه صفت بیان کړی دی ولکظین غز وال اف نه عنې الناس نکان خلک مومنان دغه ديولک ظین الغز چېدي د خپله غصې تیرهون کې ولاف نه عن الناس او خلکو ته افه کوون کې یعنی مافی کوون ک نو دا سړی چې کم په خپله غصبانې قري پیغمبر علیہ السلام فرمائی چیز دا سڑی با پورس د قیامت اللہ پاک رو غاری دا علا رکوسی الخلائق دا خلق و پمخ کے اور اللہ پاک بورتو فرمائی چې د جنت په حورو کې مثال اختیار در درکلو چې کومه حوره ساخوخوي هغه هوري مالک تشولي د یو لوی اعزاز دې دوستانو د عددې سړې د پارای یو لوی عزت دې چې په ورځ د قیامت الله پاک بلور کې نو قال پیغمبر علي سلام فرمایل من کزم غایزا چې هغه خپل غوسه خلای نه خپل غوسه تیر کړل او هغه يقدر على اي ينفذه او دی دا قدرت لري چې په دغه باندې نه خپل عملو کې خدای غيبا وجود د غصب طريقه <تصفيق> ودله دعاه الله على رؤوس الخلائق لاسړي په ورځ د قیامت الله پاک د خلکو په مخ کې راوغړي اي يوم القيامه په ورځ د قیامت حتى يخيره الله پاك بدل اختیار ورد في اي الحور شاء جدا جنت پا حروف كده كما يو حرف وخوه داغي مالك تشوله رواه الترميزي وابو داود داده دا دا حديث مبارك رویت کرده ده امام ترميزي او امام ابو داود صدق الله العظيم و صدق رسوله النبي الكريم الحمدللہ رب العالمین و لا قبط المتقین صلات و سلام علی سید محمد و آلہ و اصحابه جمعین یا اللہ سمو لسل سمو رید اللہ ملک فرحان شبکی یا ذونی پاک علیہ السلام <سؤال> ایتبمنصیب کی یا الله صراط مستقیم ونی غلبانم روان شیطان و دو گمراہ خدا رو لموسات دنیا و خیرت خوشالیم نصیب کی یا الله شرم بردن بدوانه جهان باندوسات بیماران و لشفاء ورک قرضداران ده قرض خلاص یا الله د حاجت مندو و حاجتون د غیب خزانو نه پورک یا الله خیر خاتم ام پر ایمان یا الله خیر خاتم ام الله تعالی لا خیر محمد و الی و اصحاب اجمعین رحمته کی یا